а цілі століття одразу – тисячолітня бджола і вічний грабунок. Саме була нагода сказати професорові, який заговорив про тисячолітню бджолу, що я не просто колишній капітан Сміян, колишній студент, нинішній лаборант агростанці імені Сталіна, а тисячолітній Миколай, який живе на цій землі навіть з часів Святослава, Володимира і Ярослава, а ще від Оскола, Аскольда і від скіфів, і від тих анатолійських кіз, що примандрували в ці степи з Фракії, а з ними прийшли слова просу, м'ясо, колесо і велика мудрість володіння землею. Та я не заговорив про те, що бродило в мені несвідомо, на рівні первісних відрухів і відчуттів. Я знав, що для цієї розмови настане час, бо попереду у нас тепер була, коли і не вічність, то принаймні кількість часу достатня для поєднання душ. Ми вийшли на мороз, професор у своїх червоних лисицях, в сувилиній боярській шапці, в товстих теплих валянцях – а я в крохромових чобітках і в офіцерській шинельці з двома рядами мідних гудзиків, які світять та не гріють, але сьогодні одяг не мала значення. Мороз відскакував від мене, як горох від стіни, сніг грипів, і під професорськими валенцями і під моїми офіцерськими чобітьми, однаково, радісно і обнадійливо. Будиночок, який нібито призначався для лаборанта Сміяна з дружиною, Оксану, де ти? Де? А був такий самий, як і у професора Черкаса. Дві кімнатки, маленький сіний, грубка, лежанка, навіть надвірні двері теж червоні. Добрий знак надії і майбуття». До революції, як вам, мабуть, відомо, розповідав Олексій Григорович, не існувало так званих проектних інститутів, і звичайно ж, цілковитим абсурдом вважалося те, що панує у нас на кожному кроці затвердження проектів будівництва. «Просто вчені звернулися до губернського земства, земство виділило потрібні кошти, ми знайшли підрядника той, щоб обійтися місцевими засобами, звернувся до селян степовиків, і ось за одне літо виросло все, що ви тепер бачите. Нічого особливого, звичайні хатки з саману, але на гранітних підвалинах, щоб не вростали в землю». Окрівлі не солом'яні, що було практичніше, як показує тисячолітній досвід, а бляшані – своєрідний снобізм, щоб засвідчити особливе призначення цих будувань. Червоний сурик над степом ото й все, чим різнилася агростанція від довколишнього світу. А так, звичайне степове село. Вишневі садки, ставок з качками і рибою, весняні соловейки і серпневі зорі в темно-синьому небі. Щоправда, в нас був лабораторний корпус. Довгий придовгий будинок, маленька кімнатка в ньому для кожного вченого і оптимальне на ті часи технічне оснащення кожної такої лабораторії. Щириця вивіз усе це в евакуацію і повернувся з порожніми руками. Ніхто не спитав його, де він це, те, подівав, а коли я торік приплентав сюди, спливаючи професорською кров'ю, і спробував нагадати щириці те, що тут колись було, і поцікавитися, куди воно поділося, він відгуркнувся барабанним грюкотом епохи. Дружба народів. Все залишили нашим друзям-казахам – а наше завдання – все відновити на вищому рівні. Хотів би я бачити той вищий рівень, коли б не зберігся мій старенький Цейс. Тоді цей нікчемний чоловік заявляє, скажіть спасибі, що збереглася агростанця. Тобто збереглися оці нетривкі глиняні будування, через які двічі прокотилася війна, влітку 41-го і восени 43-го. Але хто зберіг Половецький степ? Хоч, як це дивно, німці, окупанти, загарбники. Я недовірливо гмикнув. Щось мені не доводилося бачити їхнього благодійництва. Не було його і тут, агростанція стала концтабором. Констабором?